Årets Nobelpristagare i litteratur är den franske filosofen och författaren Jean-Paul Sartre, men han vägrar att ta emot priset. Av princip accepterar han inga utmärkelser från officiella institutioner, låter han meddela. Magnus Faxén rapporterar från Paris. Jean-Paul Sartre har hållit sig oanträffbar för hela den internationella pressen under hela dagen idag. Han hade dragit sig undan till en bistro på vänstra stranden tillsammans med sin väninna Simone de Beauvoir. Det var där som han nåddes av beskedet om att han hade fått priset. och Han fick det av en byråjournalist som hade lyckats leta rätt på honom. Saltre tände lugnt en cigarett i väntan på ostbrickan och förklarade att han inte ville ha pengarna. Det officiella beskedet från den svenska ambassadören Ragnar Kumlin här i Paris- nådde honom först senare. Han har alltså vägrat att låta sig intervjuas och han kommer inte heller att låta någon journalist få träffa honom. Hur reagerar då Svenska Akademin på Sartres besked? Den ständige sekreteraren Carl Ragnar Girov svarar inför ett stort pressuppbåd. Nu ska jag säga att det har i för sig ingen betydelse. Därför att eh, Nobelpriset är ju ett uttryck för en, eh, en uppskattning. Det är en värdesättning. Den kan inte på minsta sätt påverkas av vad den eventuella mottagaren tycker. I den svenska bokfloden finns tredje delen av Per-Anders Fågelströms serie om Stockholm, min en stad. Even Jonsson ger ut romanen Livsdagen lång, P.O. Enqvist, Magnetisörens tredje vinter och Willi Kyrklund, Polyfem förvandlad. På Moderna Museet i Stockholm visas en stor utställning av popkonst. Där använder konstnärer som Andy Warhol och Roy Lichtenstein vardagliga föremål som konservburkar, reklam och serier i sina verk. Den stora frågan bland publik och kritiker är, är detta konst? Kristinehamns kommun får en speciell gåva 1964. Det är en skulptur av konstnären Pablo Picasso. Konstnären Pierre Brassos verk blir uppmärksammade och recenserade. Ännu större blir uppmärksamheten när det visar sig att Braså är en schimpans. Den engelske skådespelaren Peter Sellers och svenskan Britt Ekland gifter sig. I juni blir det två prinsessbröllop. Desiree gifter sig med friherre Niklas Silversköld och Margareta med den engelska affärsmannen John Ambler.